للطريق الطريق مشاعن الأنواريهم للنسيم عبيره الفواري الحمد لله الحمد لله الحمد لله قدم من شاء بفضله واخر من شاء بعدله لا يعترض عليه ذو عقل بعقله ولا يساله المخلوق عن علة فعله وهو كريم وهاب منشي السحاب وخالق الناس من تراب وصلى الله وسلم وبارك على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وما بعده. слава и захвала припада само uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavati selam donosimo na posljednjeg božjeg poslanika Muhameda sallallahu alayhi wa sallam, njegovu učenu porodicu, plemenite ashabe i sve one koji slijede u dobrodošudnjeg dana. Zatim, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala O barakatuh Cijena braćo nastavljamo dalje s prenošenjem komentara uleme islamskih učenjaka na djelo Teuhida na djelo monoteizma pa smo došli do poglavlja u kojima će šeheh govoriti o nekim vrstama širka koje su izuzetno raspro, rasprostranjene u islamskom svijetu na našu veliku žalost i ljudi sa tim vrstama širka čini štetu i sebi i drugima. Pa kaže Šejh rahimehullahu ta'ala babu ma ja'a fi sihr. Poglavlje po o tome šta je došlo vezano za sehir, vezano za dakle za magiju. Munasabatu dhikri sihr prilika ili poveznica spominjanja sehra sa knjigom Kitabu tauhid jeste da je sihr nev'un minna širk da je sihr dakle vrsta od vrsta širka kako kaže Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallama men sehra faqad ashrake onaj ko pravi sihr ko čini sihr ko postavlja sihr faqad ashrake učini joj širk Allaho subhanahu wa ta'ala dakle sihr onaj pravi sihr je jedan je jedna od vrsta velikog širka, Allahu djelle fil'ula. I onda vidimo da je prilika i poveznica između kitabu Teuhida, isto minjanje ovih poglavlja i ovih vrsta i ovih opasnosti, je jasna i vidljiva, a to je da je to, dakle, ono što kvari, što ruši i poništava Teuhid, iskreno ispovjedanje vjere i bade, ta samo Allahu djelle fil'ula. Kad je u pitanju značenje sehra u arabskom jeziku, to je dakle nešto ma hafije, nešto što je skriveno, a e u lutife sebebuhu, i ono čije sebeb, čije uzrok takođe, takođe je skriven. Dakle, nešto što je hafi. I zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala jedan dio noći naziva sehar. Naziva ga dakle seharom, a to je ono prilike, dakle, prije zore, prije zore i prije, prije sabaha. Zbog toga se kod nas, jel, za onaj, kod nas u duše manje se koristi više u Bosni, za sufur, jel, oni kažu sehur, na arabskom jeziku sehur. Dakle, to je onaj mrkli mrak dokad može da se jede, dakle, onaj te seharu, kako kaže Allahoposlanik, sallallahu alaihi sallam, fe inne fi suhuri barake, dakle, jedite u to vrijeme, u vrijeme sehara, A kada ono kada je skriveno, kad se ništa ne vidí, dakle to je, to je sihr. Kaže je, je u emma sihr, alledhi ho je kufrum bil a kaže kada u pitanju terminološko značenje u šariatu. Šta se podrazumijeva pod sihrom? onaj je je kufr, kuj je nevjerstvo Allahu, věliký širk Allahu, subhanahu wa ta'ala, myslí se na istihdamu šajatīn, vol isti'anetu bihim, na Dakle, korištenje i podpomaganje šeitanima, la'anatullahi aleyhim, li husuli emrin da taj njihov sihr, da taj njihova magija dobije taj efekat, da mogu da učine ono što su naumili da učine. I kako dolaze do toga? Kako sihr bazi? Dolaze do toga da njihov sihr bude efektan. Da njihov sihr djeluje tako što će se približiti šeitanu, la'anatullahi aleyhim, sa ibadetom koju on traži od nje. Dakle, da mu da mu da urade određenu vrstu pokornosti koju on traži nje. Zbog toga kažu u fukaha, dakle islamski pravnici kada govore o definiciji sehra, kaže ruka wa azaim wa uqat yunfathu fiha feyakunu sihran yadhur haqiqatan wa yumridu haqiqatan wa yaqtulu haqiqatan. Kaže pod sehrom podpada se, dakle da su to gatanja, bajalice Kalismani, čvorovi u koje se puše ili u koje se puha, kako kažu kod nas, fe je kuno sihran i to biva sehrom magijom. Dakle, je borro haqiqaten koja zaista, koja zaista ona šteti i škodi, vojumrid, pruzrokuje bolest. Dakle, često se ljudi razboleji psihički i fizički. Vojektulu haqiqaten i često zna da ubije. Sihr zna često da ubije, toliko je opasan. Ko nas su starih govorili, je sihir je hak, a koga pravi je čafir. I to je ispravna rečenica šariatskih. Sihar je istina, dešava se Allah subhanahu ta'ala iz mudrosti je dao, jel, onaj da sihar može nekad da djeluje, a onaj koga, a svakako da je, jel, koš ćemo pojasniti propis toga da je to širk i kufr i da je to zabranjeno i onaj koga pravi jer kafir u Allaha subhanahu ta'ala i mušrik i njegova kazna. O tome ćemo bin ilahi ta'ala govoriti. Znači kažu islamski učenjaci da yumkinuli saher nemoguće je da dakle onaj saher da seher dođe do toga da njegov seher djeluje osim da bude pokoran i da čini ibadet šejtanu dakle da čini ibadet šejtanima da čini dakle ibadet jinima dakle šejtanima džinskim i onda na anataj yakhdimuhum znači on njima služi a onda oni njemu za uzvrat daju tu uslugu i onda sihr bude efektan i to je širk Allahu Subhanehu Wa Ta'ala. Jer često da bi sihr uspio, oni traže od njih da počine kufr. Jer to je šeitanova, onaj glavna, uh, dakle, glavni cilj i njegova glavna misija na ovom dunjaluku jeste da što više ljudi odvede u zabludu. A na vrhuncu zablude svakako da je širk i kufr. Pa onda ono što je manje od toga I onda traži često, kao što ima i navodi se u svjedočenjima pokajnika, seherbaza i pogotovo organizacija odvraćanja na dobro, odvraćanja zla i pozivanja dobro na dobra. Hejetu l-emri bil-ma'rufu, nehejeni l-munker, dakle, uja je u Saudiji do bila izuzetno aktivna i radili su veliki posao da je Allah subhanahu ta'ala za to nagradi u razotkrivanju ovih bolesnika, dakle ovih siherbaza koji čine veliko zlo i veliku štetu, kako ćemo binirahetara govoriti o tome, dakle našli su da uglavnom hizmet ili uslugu ili čin koji šeitani traže od njih da učine jeste da ponize, da uzmu i da počinje kufar tako što će ispravljati ili zapravljati mushaf tako što će psovati Allaha subhanahu wa ta'ara, tako što će psovati ovu vjeru, tako što će, će zgaziti mushaf i sl. Da bi im oni na taj način nakon toga je bili pokorniti šeitani, dakle da im služe, oni njima i ovi njima i da, da na taj način u paktu zajedno šejatino l-insvo, šejatino l-đin, dakle insani, dakle šeitani i šeitani džini, rade protiv čovječanstva, rade protiv ljudi i šire zlo koje šire. Dakle, šire zlo koje je šire. Dakle, rekli smo da na taj način se sihrbazi nakon što počine širki kufr i nakon što učine ibadet šeitanima, oni u paktu, šejatinu l-insu, šejatinu l-đin, dakle šeitan je od i od insana, prave zlo i šire zlo protiv ljudskog roda. I od odvode sa Allahovog subhanahu wa ta'ala puta. I to se radi od vajkada. Dakle, radi se odavno i Allah subhanahu wa ta'ala nas o tome وفوظره كما يقول جل في العلا سورة الفلق يل. ومن شرد النفاثات في العقد فهذا يتراجع وطوشت إذا اشتت من الله سبحانه وتعالى من النفاثات النفاثات كما يقولون الإسلامي أجناء سواءر الله يعقيدنا العقد وينفثنا فيها كما يقولون أنه سهربازيس لذلك يقولون نفاثات لذلك يقولون الله سبحانه وتعالى إذا اراضيه في جنسكو مرضو Kaže, min Babil Ghalib zbog kaže većine i generalno, oni koji se bave Sehrom, često je to više slučaj da se dakle žene time bave, nego muškarci jel. Kaže je od črra en nefatat, onekoje pušu u čvorove. onekoje pušu, onaj u čvorove. I kažemo sehr zaista može da naškodi. Allah subhanahu Te'ala i iz njegove mudrosti pokazaju to na primju. افضل الخلق ناي بوليك створення а той посланий الله عليه وسلم لما سحره يهودي كداموي єврей поставио сехр في المشط في مشط والمشاطه زستвари или устави кое посланий الله عليه وسلم користуо за косу чешаль і остале ствари кое посланий فكان يخيّل له انه يفعل الاشياء ولم يفعلها باسيب посланий الله عليه وسلم I mislio je da čini određene stvari, kao što je bilo konkretno, da prilazi svojim ženama, a nije im prilazio nikako. A mislio je da živi normalno, jel? I također bitno je da se spomene, jer ovo neki koriste, pa pokušavaju, ne znaju, dakle, savršenstvo ove vjere i mudroste Allaha, pa hoće da kažu, vidite, kaže poslanik sallallahu alayhi wa sallam, a bio psihren i slično, pa kako da to da ta njegova poslanica bude istinita, to je od dokaza da je njegova poslanica istinita, jel? Je Allah subhanahu wa ta'ala dao da se na njemu vide te stvari, dakle da niko toga nije sačuvan i da svi moraju da se uzdaju Allaha subhanahu wa ta'ala i da je poslanik sallallahu alayhi selleme sallam ljudsko bići slab koji je u potrebi bio za milosti Allaha jalla fil'ula kaže vola etera jeho nije uticalo na poslanikov znanje, na njegov razum, na njegov ruh, na dušu, na biće, na... več je sam uticalo, dakle, na taj dio da mu se pričinjavalo, da biva i da onaj prilazi svojim ženama, a nije im prilazi sallallahu ta'ala, alaihi wasallama. Allah subhanahu wa ta'ala govori o šeitanima i o sihru, da se to dešavalo i u vremenima pria Allahov poslanika, sallallahu alaihi wasallama, pa u suri Al-Baqara, kad govori wa ttaba'u ma tatlu ash-shayatin povedoše se za onim što su dakle šejtani lažno kazivali o Sulemanovoj vladavini je l dakle šejtani dakle šejtani l'anahumullah dakle govorili su govorili su dakle 'ala mulki Sulaiman uhuma qara'uhu fi kutub as-sihr wa ttasalu bi zalika dakle govorili su dakle da Lažno su obtuživali da se Suleiman, alaihissalam, bavio o sihrom i govorili ra ra razno razne laži. Pa kaže Allah, subhanahu wa ta'ala, čisteći od toga svoga plemeni tog poslanika, Sulejmana kaže, oma kafara Suleimanu, walakinna šeyatina kafaru. Nije Sulejman Suleiman, alaihissalam, počinio kufr, već su oni počinili kufr. Oni su činili jevrijstvo, oni su činili onaj nevjerstvo. Šta kaže, juallimu na nasa sihrom je raznog tog njihovog jevrejstv nevjerstva što smo malo smo opterećeniovi dana onaj od početka sa sa ovim što rade oni koji su onaj u sihru i zlu predvodnici pa nam se jezik sam onaj zaveže i zavrže da ispominjamo Allaha molimo dželle fil uladihi uništi i da našu braću onaj u Gazi oslobodi Kaže, "Vama je kafir Suljeman, ali šejatini kafaru." Kaže, su šejtani počinili nevjerstvo, tako što su ljude podučavali sehiru. Dakle, podučavanje sehiru jeste nevjerstvo. Dakle, "Alaa kufrahum." Allah subhanahu wa ta'ala obrazlaže, šta je njihov kufur? Kaže, kufur je to da su jel podučavali ljude sehiru. "Yu'allimuna an-nase as-sihra." unzila 'ala al-malakayn bi-Babilaharut wa Marut." Ovdima došla je dakle jedna ona, greška kad je u pitanju prijevodu ovog ajeta, prijevod značenja, jel, da su to radili meleci, dva meleka, Harut i Marut. Međutim, istina je i ono kako kažu ahlu tefsir, enel melekein, dakle, da ta dva meleka su ljudje podučavali da razdvoje sihr od muđize. Jer Allah subhanahu wa ta'ala svojim vjerovjesnicim, aleyhimu s-salam, ajma'in, davao je određena nadnaravna djela, dakle, da prave čuda da ukaže na istini to s njihovog poslanstva dok seher je prevara seher je prevara pa su ova dva meleka kaže ljude podučavali da razdvoje seher od mu'dize jer su seher bazi bili rasprostranjeni pa su ljudi mješali dakle između između sehra i mođize i povodili se za sahirima povodili se za za seher bazima pa vidimo braćo da je podučavanje sehra da je izučavanje sehra kufar I je to širk. Dakle, te ilmu sihr o fehmu kejfe je kun da čovjek shvati kako to biva, na koji način, o kejfe je amelu sihr, na koji način djeluje sihr. La yumkinu dhalike illa bil kufri vol širk. Ne može to da spozna i da svati osim da počini kufri širk. Ne može. Onda imamo meravati, imamo stupnjeve. Prva jeste en je ta'alleme dhalike nazaran wa la ja'amelu bihi, da se poduči onako teoretski, naučno, jel, o sihru, a da nikad po tome ne radi, to je kufr, to je nevjerstvo. El thanje, drugi istupan, en je ta'allemehu wa ja'ameluhu, wa la umara, da se poduči tome, da nauči, da izuči i da to učini makar jednom, tako uđe je kufr. Međutim, ne nazivaju se ove prve dvije skupine, ne nazivaju se sihirbazom. Ko je siherbaz? الذي يتعلم ويعمل به دائما. Onaj ko se tome poduči, i stalno radi. Dakle, i se time bavi. Hukum ove meratib dakle sva tri stupnja, sva tri stepena, sva tri deraže potpadaju pod kufar. Wa ma yu'alliman min ahadin, kaže a govoreći o va dva meleka Allah subhanahu wa ta'ala a nisu podučavali nikog. U mim stvarima, kako da razgraniče, kako da razvoje sehar od muđize, Hatta je kula, kaže, a da i upozoravali prije toga. Inama nahnu fitnetum, fela tekfur. Ovo je, dakle, kušnja, ovo je iskušenje. Sad ćete naučiti, dakle, spoznaćete ovo, spoznaćete ovo, fela tekfur. Nemojte da radite ovu stvar, nemojte da učinite time nevjerstvo. Dakle, as-sahih i ono što je ispravno pogovorima islamskih učenjaka, dakle, ta'alnumu sihr, da se čovjek poduči, da izuči sihr, Wa makar ne radio nikad po tome, da je to širk i kufar Allahu subhanahu wa ta'ala bi nasil ajeko, što vidimo dakle po tekstu ovog onaj ajeta Allaha subhanahu wa ta'ala. Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala spominje dvije vrste sihirbaza. Pa kaže da je prva, ma je kuno li sti'an abis shayatin, ono što je dakle da se pod pomožu šaytanima, fe hada kufrun wa shirkun akbar to je dakle kufr i veliki veliki širk kaže onaj je kunu bil adviya wa tadkhinat kaže ono što biva dakle da koristi nekakve ne znam trave nekakve gluposti nekakve na, na, da uzima da se bavi da pali ne znam olovo ovako onako i tako te neke stvari da topi i slično kaže i to je također seher baz međutim islamski učenjaci kažu da ova Podjela nije baš precizna, kaže, više je ovaj drugi, može da se kaže da je mušavid, da je to čovjek u stvari prevarant i da je to fisk, da je to veliki grijeh, da, dakle, oni koji se bave, prodaju ljudima takvote neke lijekove koji nemaju veze, znači, sa tim stvarima, ne može za njega da se kaže baš da je to saher, da je to, dakle, seherbaz. Od poznatih i rasprostranjenih vrsta sehra, kojima su se bavili predvodnici u šerru, jel, Prije svega jevreji, a nakon, su toga, a nakon toga su to naslijedile i ostale civilizacije, i narodi, i nacije, i narodnosti, jeste sehr, sarfa i atfa. Dakle, sehr, sehr, sarfa i atfa, a to je razdvajanje između supružnika i spajanje oni koji žele jel, da se spoje, neko dođe. Ko što se ovdje kod nas radilo, jel, ovaj... Sviđa mu se neko, jel, ovaj, bilo da je to žensko ili muško, i onda ode kod određenog seherbaza. I to se i dan danas radi, onda on mu napiše određenu hama talisman, amulet ili šta već. I onda nakon toga ovaj, Razboli se, ta insan počne da pati za tom osobom, veže se neprirodno. Onaj, dakle, to su od najgorih vrsta sehra. Kako Allah subhanahu wa ta'ala govori u ovom ayetu surel Baqara kojeg smo spomenuli prije toga fejte'allene mun minhuma ma yufarriquna bihi baina al-mar'i wa zawji basu kaže od njih od šejtana učili kako da razdvoje između čovjeka i žene njegove Stoga ovi koji rade dakle moraju prvo da učine taj dakle fejte hasal as-sihr b'jami'i anwahi dakle savrasa sihra bilo da je ovaj, da je ovaj sehr znači ovi čovjek koji čovjeka od žene ili da spoji određeno kel okay, ovaj čovjeka i ženu ili da dođe da napravi sehr da nekom nešto ne uspije da bilo koja vrsta sehra dakle bi jamihi bi jami'a wa'i sve vrste sehra su kufr Allahu subhanahu wa dakle, kufr u Allaha i shirku Allahu jalal fil i ne može čovjek da dođe do njih, da one djeluju i da budu efektne, osim ovim ritualima koje šejtan la'natullahi la alayhi od njih traši Dakle, njuhinen, mushaf, dakle, da, da, da psuje Allah, da psuje Allah ovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, i to govore mnogi pokajnici. Gledali smo video klipove od iz Heje, kad iz kanalizacije koji ljudi vade mushafe, i onda ih čiste i tako i slično, Allah subhanahu wa ta'ala da, da se čuva. Uh, I zbog toga, kako ćemo biti, Nila i ta'ala spomenuti, dakle, da je svaki sahir mušrik, i da se ubija katle ride, da se u šariatskoj pravnoj državi, onako kako treba, ubija se, ko otpadnik i ko neko ko sije veliki šar. Sije veliki šar i mi znamo i to to smo vidjeli i čuli od mnogih ljudi na našim prostorima koliko su ti ljudi napravili šar. Prave šar sami oni što prave šar. A drugo je što su izazvali taj kontraefekt da smo dobili te određene jel rokijaše pa i oni sad svi u šar zajedno ne zna se ponekad Znači, ko je, je siherbaz, ko je rukja, šta, kako, ne može čovjek više da razgraniči i da razpozna. Spomeneš pravila rukije, kako i na koji način biva, eto i odmah sa poznatom, jel, onaj, vadilicom, jeste, ali praksa je pokazala. Nema dokaz, ali praksa je pokazala. I onda sa ovom rečenicom praksa je pokazala, nema šta ne rade i nema koje metode ne koriste. I zbog toga mnogo, mnogo je teško da čovjek preporuči nekog za rukju da kaže ovaj može, ovaj ne može, ovako, onako, znači Allah subhanahu ta'ala da pomogne. Jedni i drugi onda koriste tako te neke stvari, zbog toga je znači kao što vidimo i nije džaba Allah subhanahu ta'ala propiso da propis ili da sud o siherbazu, o čarobnjaku, vraču i, i, i, i proroku, da mora da bude ubijstvo u šerijatskoj pravnoj državi. Dakle onaj kazna je, kazna je ubijstvo. Kaže Allah subhanahu wa taala, šejh navodi sad dokaze, do kaže o, o, o, onaj o seherbazima, koliko je poguban seher. Znači to moraju oni sami za sebe da svate da je to prvo pogubno za njih. Kaže volja kad alimu lamanish tarahu malahu fil min khalaq. Kaže spoznali su, svatili su da ono što su kupili da ono što su kupili od toga na ahiretu nemaju ništa. Klasični gubitnici. Dakle, cijena za sihr, to što su naučili, to što su kupili, jeste da izgubi vjeru. I takav je od najvećih gubitnika. I to Allah Suhana Ta'ala govori u svojoj plemeni tog visi. Znači, dakle, svoju vjeru je dao kao robu da uzme, dakle, svojom vjerom je kupio tu robu koja je pokvarena a to je sihr. I na ahiretu, nema ništa. Zatim šeheh navodi drugi dokaz. Kada govori o nima kojima je data knjiga prije na čelu sa, jel, čifutima, sa jehudijama, kaže, ju'minune bil džibti vod tagut. Kaže, vjeruju u džibta i u taguta. Pa smo spomenuli na prošlom dersu tefsir ili pojašnjenje riječi džibt. Dakle, da se pod džibtom smatra sihr da se poti ime smatra se što je loša i se učemu je nepokornost Allah subhanahu wa ta'ala i da je to dakle sihr, dakle džibd es sihr kaže vod ta'gut, a ta'gut, kažu islamski učenjaci, huma šeitan, dakle to je šeitan i vjerovanje u ta'guta biva tako što če čovjek da se pokorava da se pokorava šeitanu la'anatullahi la'anatullahi ilaih wa hua kullu ma tewadjahu ilaihi bi ta'a dakle pokornost šeitanu وابعد عن الحق وعن الصواب، što je daleko od istine i od ispravnog puta. Kaže Džaber, at-tawagit jedno od značenja, dakle ta i to navodi Šejh Ali Muhammed ibn Abdul Wahhab u svojoj knjizi Al-Usul ath-Thalatha, jeste kuhanun, kan yanzilu alayhim ash-shaytan fi kulli hayyin Kaže to su vračari, to su seherbaz, to su proroci ko ima su dolazili šejtani i kaže bilo ih je bilo ih je svuda o tome ćemo detaljno govoriti onakle o prorocima o seherbazima o vračarima u poglavlju mađafil kuhan ono šejh će inshallah taala o njima govoriti onaj detaljno kaže an abi hurajra te Allahu ta'ala anku odebo hurira se prenosi. da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ijtanibu as sab' as sab' al mubiqat i klonite se i udalite se sedam uništavajućih igrija sedam pogubnih grjeha. Pa su rekli Ya Rasul Allah, ma hunne, o Allaho poslaniče, kui su to? Pa je rekao, eširku shirku billahi, vas sihru, pa je krenuo da nabraja Allaho poslaniče, sall'Allahu aleyhi wa sallam, rekao, shirk, o Allaho subhanu ta'ala, kao ne gori i grjeh, kui Allah subhanu ta'ala neče oprostiti, no se ne poznaje, kaže, vas sihru, kaže i sihr, i onda nabraja, nahun toga je onaj kamata, blud, i ostali gresi koji su nabrojani u ovom hadisu. Međutim, ono što je vezano za ovo poglavlje jeste sihr i da je sihr od širka. Dakle, da ovdje poslanik, sallallahu alaihi wasallam, izražava se tako što navede prvo u opšteni termin, a onda onaj termin koji je malo specifičniji i podpada pod ovaj opšteni zbog čega? Da ukaže još žešće na njegovu opasnost. Jer ako smo spoznali da je, da je sihr od širka, Neki će reći, jel, pa dovoljno nam je onda je da kaže poslanik sa salim inel mubjekat, znači od tih uništavajućih i najpogubnijih grijeha svakako širk, a onda jel, seher podpada pod širk. Međutim, poslanik sa ja salim ovdje želi da podvuče i da nam ukaže dakle, širk. I jako seher, seher podpada pod širk, međutim da ukaže na važnost da čovjek mora da bude oprezan i da se čuva jer je to veliko zlo. I izuzetno je rašireno. Rašireno je bilo, dakle, U to vrijeme, rašireno, jel, i danas, i na našu veliku žalost, oni koji su se najviše bavili sehrom na našim prostorima i koji se bave, uglavnom se oni pripisuju, da kažemo, na neki način, tom, tim nekim titulama šarijatskim, mula ova, mula ona, prvo je bilo tih mula, jel, prije, hafiza ova, hafiza ona i slično uglavnom oni koji za sebe tvrde da se najviše druže s Allahom subhanahu wa ta'ala da li je iz Allahu subhanahu wa su bili da kažemo onaj razotkriveni i provaljeni na taj način da jel da su oni u stvari najviše zla sijali i da su se oni najviše bavili sehom da su se oni najviše bavili sehom i tim metodama bilo da je to sa hamailijama sa zapisima sa čvorovima raznoraznim na rukvicama i slično da Allah subhanahu wa ta'ala sačuvat oda. O džunduba, radi Allah ta'anhu, prenosi se da rekao haddu s-sahiri darbuhu bis seif, kako navod imam et tirmidhi, rahimahullahu ta'ala, ihova gova rashaaba. Kaže kazna za sahira, za sahirba za jeste darbuhu bis seif, namu se glava ski ne To je šariatska kazna za njega. Jer što on možeta posje zla, sam sa svojim vrađbinama i sa svojim gatanjima i sa svojim glupostima, ne može vojska da napravi. Dakle, ako se ispostavi shodnoj šerijatskom suđenju u pravnoj šerijatskoj državi, da je neko sahir i da se bavi dakle sehrom, da je seherbaz, takav, se, takav, se takav se ubija, i to je riddet, ubija se. Dakle, riddetom ubija se ko otpadnik ani zaaziran kako ne kažo kaznom vec se ubija ko ko otpadnik shehul islam ibn tajmija rahimahullahu taala nabodi dakle te vrste onaj kako i na koji način znači kaže ono yktal mutlakan ridda kaže ubija se I sihr ne može da bude djelotvoran osim ako taj čovjek jel počini širk ili kufr. Kud Bukhari je od Bajale ibn Abde kaže ketebe ilayna Umar ibn al-Khattab kaže napisao namje pismo Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'l anhu en iqtulu kulla sahirin wa sahira faqatelna thalata sawahir kaže rekao je ubiite svakog sihrbaza i sihrbazicu kaže pasmo onaj ubili troje. Vidimo da Šejh ovdje navodi. Euh, hoće da ukaže na tu opasnost. Čak navodi se od Hafse radijallahu ta'ala anha, jedne od žena Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve majke takle od majki vjernika, da je ubila svoju jel onaj euh robinju, sluškinju allati saharatha, koja je jel onaj obsihela i to navodi takođe imam Ahmed rahimehullah taala i drugi učenjaci hadisa da je to praktikovano u vrijeme pravednih halifa da se sehervazi ako se ispostavi i dokaže onako kako to biva validno na šerijatskom suđenju da se takvi da se takvi ubijaju sheh ovdje navodi prvo opasnost sehra da je opasna po čovjeka ahiretski s druge strane navodi da je opasna i dunjalucki Dakle, sihirvaz ima dva belaja. Prvi jeste taj da, znači, na, na ahiretu neće imat ništa. Tamo gdje je vječni život, kod Allaha subhanehu wa ta'ala, neće imat nikakvog nasiba, nikakvog udjela. S druge strane, ako ga uhvate, na Dunja Luku treba da se ubije. Pa čemu onda? Koji je to motiv? Šta ga to tjera da se time bavi? كي جهتا صفار تلوكو أباسة قال الشيخ صلى الله عليه حال الشيخ الله تعالى قال فالواجب على المسلمين أباوزه المسلمين ان يحذروا لسي تشوفوا يدى أبرزني بودوا اتصحرة بأنواعيه اتصحي نقوي برسنة ادى أبوزراوا ينونه كوي Kaže rekli su islamski učenjaci ma da khal as-sihr fi ila baladin illa fasha fiha al-fasad wa al-zulm wa al-i'tida' wa at-tagyan kaže nije sa sihr rasprostranio u nekom mjestu znači u govoru imami selefa i mi to vidimo u praksi illa kaže a Zbog toga, zbog punog korištenja i podpomaganja sa šeitanima. I onda se i, i insanski šeitani i džinski šeitani udružuje i rašire fesadice. Danas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva njih i njihovih poganih djela. Kaže šehe dalje babu bejani šeji min anva' sihar. Po glavlje o Dakle, onaj pojašnjenje o nekim vrstama sihra. Nakon što je, rahimahullahu ta'ala, spomenuo propis sihra ko sihra u šariatskom značenju i da je to, dakle, veliki širk Allahu subhanahu wa ta'ala i da onaj koji se time bavi je gubitnik na oba svijeta, na onom bitnijen svijetu, tako što je mušnik kod Allaha subhanahu wa ta'ala i na ovom svijetu koji je svijet, dakle, ispita i svijet koji už nije, ovdje će biti ubijen. U pravoj, jel, u pravoj šariatskoj državi, u pravom smislu, zekra anna sihr kad jeati fin nusus, wa la juradu min Kaže nekad sehr dođe u šariatskim tekstovima, a ne misli se po tim da je to taj sehr koji je širk Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer se kod araba koristio za neke druge stvari. Ima, neku, ima svoje jezičko značenje, ima običajno značenje i šariatsko značenje. Onaj o kojem mi govorimo je onaj koji ima šariatsko značenje onda imamo vrste sihra koje su nekad mali shirq, koje su nekad jel ne mora da znači da dovode čovjeka do toga da se on time bavi, već se vraćaju za određena ubeđenja, za određenu ideologiju i slično. Pa kaže rahimuhullahu ta'ala navodi hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem gdje kaže inal 'iyafa wat tark wat tira min Doista su kaže el 'iyafa. 'Iyafa sijenje na obrat jeste kako navode islamski učenjaci gatanje na osnovu leta ptica dakle u tom vremenu ovaj često su davali dakle, značaj kako i na koji način se ptica kreću kaže pa bi izašli primjer radi čovjek je na nietio put na nietio je biznis na nekih na nietio da se ženi Izađe i gleda kretanje ptica. Kaže, pa ako krenu desno, kaže, to je to, to je dobar znak, kaže, i odradit ću ovo što treba da odradim. Ako krenu lijevo, kaže, nijeću da radim nikad. I ta objeđenja i ta sujevjerja vezana za ptice, raširena i dan danas kod nas. I svugdje. Kad se čuje sova uveče, ne znam, kad se ti vrana, ne znam, neko će umrijeti, neko ovako, neko onako jela mi muka ponekad ono ranije dok nije došlo znanje o ovim stvarima čovjek čuje uveče al čujete priče po kući i čuješ sovu samo čekaš ko će da umre ili s komšiluka ili iz familije da Allah subhanahu wa koliko te stvari su dakle bile proširene i male dakle ta, a, kaž, a vidimo a vidimo da ushurijatskim tekstovima da poznanik sallallahu alajhi na tože to ukazuje i na to upozorava i kaže da ste stvari od sehra Da ko se time bavi ljude, me podučava. I slično da je to sihr. Kaže ovo tark. A tark je cijenjena braću el-hat. Dakle, da čovjek dođe i da crta po zemlji. Po pijesku tom, dakle, vremenu. onaj je da uzme bilo, da uzme neki štab ili da to radi, ovaj, kako se zove, uh, prstom. I onda briše te ovaj, linije i te crte koje crta onako švajen, što kažu, na pamet i onda u koju mu stranu ostanu, ako je, na znam, ovako, ako je u ovaj položaj, u onom položaju, e, eh, to je dobar znak i slično. Sve to od ovih, dakle, paganskih religija naslijeđeno i onaj, sve je to, na, nažalost, praktikovano. I onda na taj način crta određene simbole, kvadratiće i, i onda to rade se herbazi koji pišu ove hamailije i pišu te zapise i pišu te talismane. Možemo naći, jel, onaj, Mnogo njih je otvoreno da uglavnom to budu te neke crtice pa brisane, pa nastavlja na nju x, na nju ne znam ova, pa zvijezda, pa ovako, pa onako. Poslanik sallallahu alaihi sallam je to ona vodi i upozorava na to i kaže da je to sve od sjehra, kaže da je to sve od sjehra. Dalje kaže, kaže ina ijafe, od tark, od e, tjera, od suje verje, Dakle da čovjek bude optimista na osnovu ptica ili da bude onaj pesimista na osnovu na osnovu ptica, dakle to su stvari e, dakle oboje ja pa podpada u stvari pod ovtiara. Dakle to su su vjerije i ubjeđenja vezana dakle za ovaj za tu neku ideologiju, za ta paganska uvjerenja koja su stvari od onaj od širka. Kako navodi imam Ahmed rahimahullahu ta'ala, kaže postanik sallallahu alaihi wasallam, oj zađe. Kaže, men radethu tijera, kog vrati ta tijera. dakle dođe i gleda ptice. Gdjeće lijevo ili desno, i onda oddu lijevo, i on se vrati. Neće da uradi to, što je nanietio, kaže postanik sallallahu alaihi wasallam, fakat ašrake. Počinio širk, jer je svoje odluke, tu svoju budućnost, koju planira, inša Allah ta'ala, وَكَلَهَا أُمُنَوْاُواْشِيَوْا stavio, oslovnije se šta će ptica urađi, da će ptica otići lijevo ili des. Kaže poslanik sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam. Dakle, da dođe i da se maleriše ili da bude pesimista ili optimista na osnovu toga. Izuzetno pogubno, izuzetno opasno. Kaze, na kraju, kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, kako kaže džibd, uh, jedan od tefsira džibda, kako navodio al-hasan al-basri, kaže rann šejtanov glas ili zvuk kaže i sve ove vrste sehra kaže lan šejtan jedu ila zalika bi sotihu wa awilihi viche i doziva ka tome i time ljude podučava kaže ibn Abbas na vedi sal ibn Abbas da poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao meni qtabasa shu'batan min an nujum faqad qtabasa shu'batan min as sihr kaže neko se poduči o znanju dakle uh, znanju ili nauci ili astrologiji je o zvjezdama faqad iqtabasa shu'batan min as-sihr kaže podučio se jednom dijelu sehra je naučio od dijelak o sihru i kaže što više uči više će znači učiće namršala posebno po poglavlje o tenđimu dakle o astrologiji i onaj o tim stvarima sle dakle, vidimo da je ta stvar zabranjena pod astrologiju podpadaju i horoskopi i raznorazna kreta. Dakle ljudi koji na osnovu zvijezda određuju, smatraju i vjeruju jel, da ona zvijezde utiču na na uvubila, na promjene u u, u vremenu, u mjestima, na budućnosti, cijeli na osnovu toga gataju. To je sve od sehra i to je sve od pokvarenih i pogubnih ubjeđenja da Allah subhanahu wa ta ta'ala toga sačuva. Navodi dakle šejh dalje rahimehullah ta'ala dakle ovaj kaže faqad iqtabasa shu'batan min as-sihr dakle podučio se odjelku sehra ko se poduči i ko izuči nauku astrologije da sma'at rai da vjeruje da zvijezde utiču na na, na na na kader da utiču na događaje da ovako ili onako idala as-fantala toga sačuva doči nam posebno poglavlje onaj o tome Dalje kaže Ibn Nesai, jedan hadis od hadisa Abu Hurere radijallahu ta'ala, onaj ko sklopi ugovor, pa onda ga uništi, on je čarobnik, a onaj ko je čarobnik, on je širik, i onaj ko se kaže Ibn Nesai, dakle onaj onaj Imam Nesai rahimehullahu ta'ala i Abu Hurere radijallahu ta'ala anhu, kaže ko zaveže čvor neki, kaže nakon toga puše u taj čvor sa određenim dakle gatanima i bayanima Kaže, napravio je sehr. Ko napravi sihr, počinio je širk Allahu, jalla fil'ula. Kaže, uomen ta'alaka še'en vukile ilihi. A kaže, ko uzme nešto od toga, pa zakači na sebe da ga to čuva ili da mu kakvu korist ili štetu onaj, da mu korist doprinese ili da mu onaj štetu otkloni, kaže Allah subhanatala ga tome prepusti. Pa kažu, jedno li je stanje roba koji se prepustio krpi, koji se prepustio Udregenoit tkanini, koji se prepustio toj hamajili i tom batilu. Tako da poslanik sallallahu alejhi ve sellem hoće ovde da kaže ko se čije se srce za to veže, takav je uistinu propao. Zatim rahimehullahu ta'ala vodi kaže od Abdul Mas'uda radhiyallahu ta'anhu, prenosi se šta takođe podpada pod sehr. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je: "Hal unabbi'ukum mal 'ad?" Hoće li kaže da vas podučim šta je 'ad? kaže je namimah alqalatu baina alnas kaže to je nemimet prenošenje tuđih riječi među ljudima sa namjerom da sa namjerom ili sa namjerom da zavadi. to je također od sehra kaže islamski učinilac to je također od sehra jer ima sličan utjecaj koji ima seher seher je taj da razdvoji ljude da zavadi ljude da uništi ljude isti je takav namam onaj koji ide od čovjeka do čovjeka prenosi i pokušava da zavadi ova njegova je šteta popušteće sahira i to je veliki veliki i grijeh. Nakon toga Šehnovi kaže inna min al-bayani la Doista u elokventnom, u riječitom govoru nekad ima sihra. Kažu islamski učenioci, poslanik sallallahu alajhi wasellem se ovdje izražava i želi da upozori ljude da znaju da ne smiju da se povode za nekim ako vide čovjek je elokventan. Jak je govornik i slično, kaže nekad je u tome sehr. Nekad je u tome sihr. Dakle, da izbezumi ljudi. Da ih opije svojim govorom. Zna da se izrazi, da postavi riječi na svoje mjesto. Da razloži, obrazloži. Koristi, kod nas nas to malo rade, kad koristi ove strane, ove pozajemljenice. I govor koji nekad ljudi ne razumiju nikako, ali eto, on čuje. Koristi ovako ove malo termine i slično. I to ga zavede. Kaže Poznajnik Sada Selemen, nekad elokventan govor zna da bude sihr. Zbog toga ljudi moraju da paze kad slušaju čovjeka, da slušaju njegov sadržaj, da je njegov način izražavanja. Svakako da se od muslimana traži da njegov govor bude jezgrovit, da bude fin, da bude skockan, uređen, elokventan. Time se dičio i hvalio se Allahov poslanik s.a.v. I poznato je bilo da je od odlika Kurejša bila ta elokvencija, da su se najbolje izražavali. Da je poslanik s.a.v. rekao, انا افسح العرب. Ja sam dakle najelokventniji i najriječiti od svih Arapa. Bayda anni min Quraysh, jako sam od Quraysha kaže, pa se opet pohvalio kad je to rekao, jako sam od Quraysha, da izgleda kao da jel hoće da spusti, međutim kaže poznanik sam selam, još sebe uzdigao na taj način što su bile činjenice jel, a to je da, da su Qurayshije onaj bile od ovaj od najelokventnijih Arapa najbolje su poznavali ar arabski jezik, kako govori je l'asma'i, kasnije, kasnije, kad hvali druge, ove od prvi generacija. Kaže arba'atun, lam jelhanu četvorica kaže nisam ču da pogrešši u govoru. La fil jiddi wa fil hazli. Niti, kad je ozdbilna situacija, niti kad je šala, kaže Abdul Malik bin Marwan, khalifa muslimana tog vremena, Abdul Malik bin Marwan, jel, Hasan el Basri, Hajjaj ibn Yusuf, i amila ša'bi poznatý muhaddis kaže al-hajjaj afsahuhum al-hajjaj kaže najriječiti i najeloquentnijih svih njih. Stoga čovjeka to ne smije da ga zavede. Dođu ljudi i onda zna kad krejene, kad prospe, posloži vako, onako, mislim kad pogledaš sadržaj nikad sadržaj. Nema, to je sve što kaže kod nas džuzmi džostavi, niti qala Allah niti qala Rasul, niti rekao Allah niti rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ali on zna da skotska bilo da je to da koristi, dakle, te onaj malo strane riječi, te pozemljenice, pa njima to onako malo uljepša. Ili umnoži taj broj sinonima za određenu stvar, ili intonacija, jer to on pod, zna kada podigne, kada spusti. On je koji dostavi utica jak i dostavi utisak snažana insana, čovjek to zavete. Kako kad se pojavi onaj zindijek, onaj mušek Adnan Ibrahim, koji boravi u Austriji, ja mislim I onda je krenuo sa tom svojom pričom. Čovjek školovan, ja mislim da je fizičar i slično. I onda je krenuo i onda odmah krenuli da ga slušaju. O, došao, kaže, sa novim načinom tefsira Korana, dosta se ovako vraća, kaže, na neke logičke zaključke, ovako. Nakon na kraju čovjek ispadne da je mušik, klasični, da je zindijet, šija, rafidija, ni on ne zna što je, nekad sa šijama, nekad nije, ugoni ni ulaž. Allah ovog sa Sallam, Allah ovog knjigu, jel le fele slično. Ali kad je prvo, kad je upitan, i na našu veliku žalost, prvi oni koji su odgovorili o njemu, u to vrijeme su jel neki šehovi koji se prihvatili tog ihvanizma. Kaže, što misliš o Adnanu Ibrahimu? Kaže, prva stvar, kaže, fasih, kaže, lokventan, dobro priča, mausu'i, enciklopedista, ovako, onako, i onda dođe i ga ču. Kaže, min kulj, kad voju rad od svakog se uzima i ostavlja, ali on ima to, to, to, to, i ljudi po I on dakle, da krene nakle da slije jedinjube zablade tako je bilo i sa nekimo mi sa naših prostora on kaže kako priča on kako se dobro izražava zna kad uzme temu on je kaže razradi niko je tako ne razradi i on da vrši e on da on krene jedna zabloda, druga zablada treća zablada znači kasno srce se već vezalo za njega illa men rahima rabbuk osim kom se tvoj gospodar smiluje da mu dadne basirete, da gleda u sadržaj onoga o čemu ljudi pričaju, a ne da gleda kako i na koji način se izražava. Zbog toga je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, mogao je, sallallahu alaihi wa selleme. i moje taj kredit u vokabularu svom, pogotovo u arapskom jeziku, da se izražava na najteži način. Međutim, poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, koristio jezik koji će da svati i onaj najelokventniji od araba, I onaj to nije. I onaj koji to nije. Kaže, doći će deđal, tvrdi će da je neulubila Allah. Kaže, nemojte mu vjerovat, on je čorav, a vaš gospodar nije čorav. Prosto, jednostavno. Da ga shvati i onaj koji nema jedan različ škole i onaj koji ima sve titule. I emeritus je ovako i onako je. To je taj izgrovitost govora. Da bude jasan, da bude jednostavan, da bude prost, da može svako da odasvati. Svako ako postoje određenje, onaj, da kažemo, međali, ili onaj, situacije, stanja, nedve ili simpozijumi, gdje nekad treba neke stvari da se predstave na malo drugačiji način, na malo, da kažemo, onaj, veći nivo. Međutim, u osnovi čovjek mora da gleda i fokus mora da mu bude na sadržaj, na kontent. Znači da zna, da vidi onaj, o čemu to čovjek priča? Stajanje govom u stene, da na što se on vraća, koji su mu izvori, a ne da, ovaj, samo za to što on zna lijepo da se izrazi ili malo brže, ili ovako ne zastajkuje u govoru, ne govori, je ovaj, onaj, ne ponavlja tako te neke stvari. Kaže, ovaj priča, hak, nekako priča, ne, ne, pogledaj dobro, Neka tvoj mizan, neka tvoja vaga, tvoji aršini, tvoji parametri, tvoja mjerila budu u Koran i sunnetu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa svetlana. To je to što se tiče našeg onaj, naših opaski i prenošenja govora uleme na ovo djelo i o pitanjima sihra. Molim Allah, da nas sačuva svih vrsta sihra. Da nas Allah, subhanahu wa ta'ala, sačuva svakog šarva. Da nas učvrsti na Koranu, na sunnetu, da nas učvrsti na tevuhidu. لغا سرتنم هو سانا ما zadovolan سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد بارك الله فيكم وشكر الله لكم